Закінчено владними серед блискавичних металевих кружлянь та безугавної гонитви шумів, постать її обличчя здається таким насторожено скупченим, сливе жорстоким, сливе камінним, ніби воно цією маскою застигло навіки, і тільки очі, пильні й правдиві, розливають теплінь. Промовляють і тішать справжнім людським єством. Ось у прокуреній клітині, мов у світанковій сутіні, стурбовано коливаються десятки голів. І точиться заповзята суперечка про насущі вимоги. Он у прокуреній клітині, мов у сизі і млі, коливаються кілька стурбованих голів, і пасуючий та... Вістоючи, грають насущними вимогами. Тут легковажно сіють убивчий родинний розбрат. Там пишеться ніжно-юне, ніжно-чисте признання на адресу дівчини з синіми очима. Тут, вітаючи тінь невмирущого Елагабала, регочуть оголені стегна і продають насолоду та сифіліс. Там Проганяючи тінь Елагабала, навчають про велику красу та вагу статевих взаємин і жахну потворність сифілісу. Праворуч, у закутку вихоплюється купка змовних скрадливих кашкетів, що поспіхом оглядають зброю і падають у пітьму, ліворуч, поспіхом цокотять запізнені машинки прокладаючи на завтра стежку до суворого вироку. Спереду всіма силами тягнуться в привабливу далечинь, заповзято розвівають морок облуд, розчищають дорогу від спадкових згубних спокус. Ззаду всіма силами впинаються, складають поганську честь. Пожадливо допивають рештки зпотрощених сулі та половецьким побоєм б'ють свого друга і виганяють геть Тут обіймаються І талановитий актор З підмосків заохочує до щирості Там підступно Ладнають зраду І бездарний фігляр Силкуються замаскувати Свою нещирість Тут заклопотано Ділять шкоринку На кільканадцять ротів І не тратять Надії не впадають у розпач, там ростуть на вибагливих дріжджах і одригують докорами, розпачливо зітхають за минулим. Тут проклинають минуле, творять відродження прав, що їх зганьблено. Там іронічно мружиться, занепокоєно горлають і виспівують великодержавних, Салмодій про братів-слов'ян. Там хрипить сьогоднішній невдаха, безумно хапаючись висхлими руками за життя, але помирає. Тут обідже здіймається зойк сьогоднішнього маленького щасливця, що відразу оголошує своє право на життя. Ось невідступно і рішуче змагаються за одвічну мету Ще кріпче беруться за руки, ще далі, ще густіше простягають ланки несхибних запорук, а по довколішніх щілинах шупорять скрадливим шурхотом, намагаються де не де цю міць підпиляти, присипати іржею заздрості й гніву, хутенько сторгувати закопійчаний скарб. Так. Ви загрозливо зводите руки назустріч куртизанці, пожадливій, нафарбованій бабі, що її в цій родючій країні ще не зведено з світу. Так, ви схвильовано простягаєте руку назустріч коханці, мудрій, сильній, зваблевій красі, що її в цій родючій країні вже знайдено. І от ви на розі великих вулиць. Хіба не досить тверезості